Green Day, Father of All. Det är eftermiddag med mig och Mattias som snurrar. Och jag har fått en gäst här i studion. Välkommen Mattias Lindeblad. Tusen tack för detta. Vad trevligt. Och du är här för att snacka lite om band Bond. Mm, så mm. är det. Jag har blivit inbjuden och det känns väldigt roligt. Ja, jo, men det här är ju en skitkul grej. Och för våra lyssnare är den ju spot on, måste man ju säga. Så att berätta lite, vad är det här för en trevlig app som ni har hittat på? Ja, det är ju en smartphone-app då för att på riktigt, ordentligt kunna följa sina favoritband inom hårdrockens magiska värld. Just det. Så att du laddar ner den här appen och det första du då när du går in och tittar i den så får du upp en lista över band som du kan följa och vi har idag ungefär 300 band mm. eh, så från hela världen. Jätteroligt från Ryssland det är från och Nya Zeeland och, alltså. och, ja. och liksom det. Fan kul. Hårdrocken är ju global det är ah, jo, så fantastiskt är ju så att det, vi har hela världen med där eh, Och sen så väljer du vilka band du vill följa där och sen då när du trycker dig vidare då får du upp alla de här bandens olika sociala medieflöden från Facebook, Instagram och Twitter. Ah, för okay. det är ju så att om du till exempel följer ett band som du gillar väldigt mycket på exempelvis Facebook då, mm. då är det lätt att tro att man får se allt som det bandet har för sig för man gillar ju dem. Ja. Man vill ju följa, man vill ju se man, vad som händer. Man tänker ju att man eh, borde få se det när man följer dem. Precis, mm. men så är det inte riktigt. Utan för att ett band då ska kunna nå alla som vill bli nodda så måste bandet betala ganska mycket. Och det orkar man inte göra för att man säljer ju liksom inte en ny läsk eller en tandkräm eller någonting, utan Nej. man vill ju liksom bara upprätthålla den här relationen, band och fans, emellan med typ alla eh, poster. Det. Inte, om det inte handlar om köp av nya skiva eller köp av t-shirt, då mm. är det en annan sak liksom. Så. Men... För det är ju faktiskt så att går du in på Facebook eller Instagram eller någonting och klickar att du vill följa eller att du likar ett band eller någonting sådär så betyder ju inte det att du får upp allt de skriver i ditt flöde bara för det. Nej, utan det, är, det kan vara upp till liksom fem då ja. och sen så får banden prösa om de vill nå mer och det där reagerade vi lite på som ligger bakom den här appen då. Det känns mm. som att det här handlar ju om en relation. Och kan man ta betalt för någonting så innebär det att man äger det. Så måste det rimligtvis vara. Mm. Och det betyder i sådana fall att de här sociala mediejättarna då äger relationen mellan band och fans. Men vi anser att den här relationen är inte skapad där. Den här Nej. relationen är ju skapad <laughs> i konserterlokaler runt ja, om i världen. Såklart. Den är ju skapad vid att någon har lyssnat på deras skiva på Spotify. Eller gått och köpt en vinyl. Eller liksom ja. satt sig in i bandet. Så. Just det. Eh, och därför tänker vi att nej, nu vill vi faktiskt ta tillbaka relationen mellan band och fans tillbaka liksom, så att banden har makten över den igen. Ja, men det är ju klockrent. Och i appen då så kan man också då skapa egna poster så att man kan göra bandbondposter precis som man kan göra en Facebook- eller Instagram-post sådär då. Men det har vi gjort lite förnuligt också så att man liksom enkelt kan knuffa vidare våran bandbondpost till de andra. Så att man okay. kan känna att, åh, ska jag göra ett band så ska jag göra en post till på ett nytt ställe. Jag orkar inte det. Nej. Utan då har vi löst det lite smidigt så man kan göra det liksom i ett svep. Ah, okay. oh, men Det är väl viktigt också om, om det ska funka att det blir enkelt att använda det. Liksom. Ja, men precis. Och sen så, detta är liksom fonden för appen. Det är liksom anledningen till att vi har gjort den. Mm. Och sen på det så har vi in liksom lite nyheter och roliga grejer som har hänt. Du vet som vi tipsar om liksom kurerade grejer som är plockat från nätet då liksom, som man lätt kan klicka sig vidare. Och nu är inte den så aktuell, men vi har en turnékalender som var väldigt aktuell och underbart ja, härligt det är bara för några månader ja. sedan. Men det kommer väl igång Det snart kommer det måste du göra vi hoppas precis. Och sen så har vi också vi egna intervjuer och reportage och videointervjuer. Så vi vill liksom inte bara ta andras utan vi vill bidra med grejer också. Ah. Så, så att förhoppningsvis och detta är ju 1.0 så förhoppningsvis kanske man du vet kan ta det här vidare. Och så, för vi vill ju verkligen lyssna på banden och skivbolagen. Mm. Och liksom så här, vad, vad vill ni ha? Vad vill ni se? För att det här ni känner att det här ska fungera. Just det och vi kommer också aldrig ever ta liksom, en krona från banden för de som står för innehållet. Men det var det jag inte komma till. Vi gör så här, vi bränner av en eh, en grym queenlåt här och så snackar jag vi vidare lite alldeles strax här. Tar väl lite queenar. It's mm. a magic. magic. Queen, kind of magic här på Pirate Rock. Och eh, jag har ju som sagt varit en gäst med världens finaste förnamn Mattias. Det är Lindeblad från eh, appen Band Bond. Eh, jävligt intressant produkt måste jag säga. Och det här måste ju vara, banden måste ju vara alldeles saliga över det här. De måste ju känna som att de måste tycka det här är helt grymt. Ja, men de flesta känner igen sig väldigt ja. mycket. Det brukar vara någon i varje band som är så här, lite extra aktiv som är den som har hand om ja, sociala precis. medier. Och är man ja. på en annan nivå som har man en social media manager. Just det. Men alla känner ju igen det här. och vi var lite rädda också i början när vi började presentera det här. Inte så mycket för banden utan du vet, för att kunna få en in så måste man även träffa deras, de som har hand om banden, Just till exempel skibolag och sånt där Ja, ah, eller management eller? Management och sånt. Mm. Så att vi åkte faktiskt runt i somras och i höstas till de största skivbolagen inne som renodlar inom hårdrock då i okay. världen och fick möten med dem. Bara det var ju helt så här gåshud framkallande att de ens tar emot den. Ah. Och alla är liksom på, alla förstår att om det funkar för banden att nå ut liksom till mm. sina fans så, så funkar för hela scenen. Liksom. Ja, klart. Men vad är det? dra några exempel på några band. Som... För vi pratar bara inom rock. Är det rockbredd eller är det metal, alltså hårdrock? Eller vad liksom... ja, vi tänker, du vet, hårdrock fast så som det svenska ordet betyder. Tänk ja. dig den bredaste hårdrocksfestivalen. Där du ja. kan ha allt från Magnum och liksom AOR-igt. Ja till ja, du vet, den mest obskura trollmetallen från ja. den norska Nordbergen. Det. Ja, men det är bra. Då är det, då är det brett. Det är ja. jättebrett det. Och även lite punk och sånt där också. Om du vet som ja. en sån här hårdrockspublik med svenska måttmätt kan tänkas uppskatta. Men är det tänkt att den här bara ska hålla sig inom den genren? Eller kommer det komma bandband inom pop och, och country och dansband och allt sånt också, eller? Ja, vi har lurat lite på det där. Och liksom tanken har man naturligtvis snuddat vi, men vi har faktiskt ganska fort bort det. Okay. det ett och Också för att skjuter man för brett så missar man ofta hela målet. Ja, det blir så jo. fruktansvärt jäkla otydligt ja. vad man håller på med. Liksom. Det är så här, vad är det här och varför ska jag och så vidare och sånt. Sen nummer två, att... Om man bara tittar på sig själv. Vi är ju hårdrockare. Ja. Det är ju här vi bottnar. Ja. Det, liksom, det, det är ju den här världen vi kan. Skulle vi då ge oss in och göra en hiphop-app eller någonting? Jag kan, mm. inte, jag kan ju bara säga Run DMC. Mm. Det är ju typ det enda man kan säga. Det är, samma här. Ja, men det, är så jag helt det är som vad ska, vad ska jag ens där att göra? Ja. Så att istället för att kanske du vet, vidga vyerna på det sättet. Ja. Så kanske man ska gräva ännu djupare i hårdrock. Ja. Och göra, du vet, sådär. Bara är... specialisera sig och bli världsbästet där. Ja. Och det är något som man har märkt också att när man har pratat med olika band och sådär liksom, vilka är ni och varför och något så här storbolag bakom och någon som liksom mm. vi är bara snubbar, vi är hårdrockare Ja, typ. och hårdrockare är ju det vet ju vi alltså, på Pirate Rock det är världens skönaste människor och väldigt engagerade ja, människor lojala överlag. Lojala liksom. Ja, det lojala, perfekta. Det är bara att titta på vilka det är som köper vinyler idag till exempel. Och nördar in sig. nu kommer kassettbarn med <laughs> samma här. Liksom. Jag tre veckor åt att bygga om källar när man får plats med alla vinylerna. Liksom. Det var underbart. Får jag bara fråga, hur många har du ungefär? Jag har inte så. Jag kanske har eh, tusen. Mm. Men det är ju en jättefin samling. Ja, det, men den byggs ju på hela tiden. Ja. Och det är ju där jag märker pengarna går till hela tiden. Vilket man ja. tänker, sig, vad fan är tom på kontot, jävla. Jag köpte tre vinyler igår, ja. Men och en del till går till psykologen och en annan går att köpa sen en vinyl ja. och köpa sen en lycka. Så är det, och det, är, det bottnar sig väl i att man växte upp på 80-talet ja. och hade samlarbehovet då, antar jag. Ja, jag älskar Jag har ju ett alter ego som heter Doktor Vinyl, till exempel. Ja. Så, det, så jag är där, du, jag är frälst. Ja, det är underbart. Men, och det är klart, du pratar rocker, så pratar Fans, vi pratar om sociala medier. Du nämnde tidigare med att, att det även kommer bli... Eh, alltså det finns intervjuer, det finns turnéscheman. Alltså är det även tänkt att det kommer bli kanske en... Som, man säger, som, som en Facebook eller som en hemsida för banden där de kan använda sig av era tjänster för att promota allt möjligt egentligen, eller? Ja, vi vill helt enkelt samla upp allting. Ja. Uh, vi kallar det ibland lite här, the new place for all things metal. Liksom. Just det. Men, men att... Det som är fint också är att här kommer inte heller något så här stort företag som säger att nu har vi en produkt här, bla, bla, bla gör Nej. så här, och liksom, utan vi har ett finger i luften hela tiden. Vi vill ju ha den här dialogen med skivbolag och band. Liksom. Vad ja. saknar ni? Vad, vad hade varit gött? Liksom? Just, så att just nu så är det den här 1.0. Vi lanserade appen här om dagen bara precis för världen. Liksom. Ja. Och det har varit otroligt genomslag. Man kände sig som en bondskurk. Liksom. <laughs> Vi satt och tittade på en sån här dataskärm med, med världskarta. Så kan man liksom se då, det tänds upp små lampor. När folk börjar använda appen. Ja. Och liksom helvetet där är Sydamerika och Ryssland och Nya Zeeland. Och det är Fan, USA liksom så här... Så att vi har ju precis bara börjat. Vi har ingen aning om vart detta tar vägen. Men Nej. förhoppningsvis så får den här snöbollen att börja rulla. Det, är, lite det kommer nu. den att bli. Vi kommer att promota den rejält här också. Jag har ju kikat på den nu. Den ser ju riktigt bra ut. Vad här. ja, härligt. Fan vad roligt. Men du, stort tack för att du kom hit och berättade om det. Bandbond helt enkelt. Då går man in på App Store eller finns det en Google Play också? Eller? App Store och Google Play. Ja. Eller om man då vill gå in och kanske titta på en liten tvåminuters-trailer. Vad är det här egentligen för någonting? Ja. Så kan man gå in på bandbond.com också. Just det. Och kika. Men är inte, den är inte plötsligt app man pratar om. Det på hemsidan då är det mer lite promotion för ja, appen Ja, alltså det finns ingen desktop-variant utan det är, det är en app bara. Och, Och men det är väl där det ska vara också kanske. Ja, det är det. Och sen ja. så också, vad fan man måste börja någonstans. Ja. Så, det kräver så mycket resurser att göra det här så att det liksom, vet, man får välja. Ja, Superkul, stort tack för att du kom. Och nu vet ni alla som lyssnar: in på bandbond.com, kika lite på videon och sen framförallt in i App Store och i Google Play och ladda ner det här. Mm. Så kommer ni ha 100 miljoner användare ganska snart. Det är jag helt övertygad om. Fantastiskt. Mm. Tusen stort tack, tack för att du kom. Tack. Nu tar vi lite skidraw.